каже палець, як дві сторони дзеркала, одна прозора і глибока, інша темна і пласка. І не зумівши роз'єднати дві сторони, він розбив дзеркало кулаком, і гострі скалки вп'ялися йому в очі, в тіло, і мариться йому, як над ним схиляється старий, і каже, сенс життя у пізнанні. Хто багато страждав, той мусить пізнавати світ ззовні, стати вічним блукачем, як я. Джон Смітер засміявся. Старий казав якусь нісенітницю, хіба можна назвати блукачем того, хто цілими днями гріється біля вогню, не встаючи з крісла. Це як спрага, яку не вгамуєш, продовжує старий. Твоя спрага. Як моя? Так, твоя. Доки її не вгамуєш, до ти не помреш. Кіт важко тисне на груди, а скутка променіє світло. Затьмарюючи постать старого. І він бачить мадонну, яка співчутливо дивиться на нього. Вона не така вже й молода, не така вже й гарна, але хоче, щоб її дитина була щаслива. Мати й дитина утворюють замкнуте коло, звідки пульсує тепле світло. Так, йому треба вибрати блукання, щоб спостерігати відблиски чужої любови. Але зараз він втомлений, байдужий, та й мадонна. Не його пригортає з такою ніжністю. Насправді це не той старий і не та Мадонна. Це їхні відображення на осколках розбитого дзеркала. Поки Джон Сміт хворів, до притулку прийшла дівчинка-семиліточка. Мабуть, пізня осінь не дуже зручний час для подорожі, але спорожнілий незатишний світ частіше змушує шукати прихист. Антон був трохи здивований, побачивши за ворітьми дитину. Взагалі, діти рідко знаходилися сюди дорогу. Дівчинка була худенька, синьока і дуже відважна. Вона одразу запитала, «Це притулок?» «Так», – трохи розгубився Антон. «А тут багато дітей?» «Та ні». «Я рада. Мене звати Христинка». Антон не знав, що робити далі. «Я писар Антон. Може, посидиш трохи?» Дівчинка зайшла до кімнати і одразу простягнула руки до печі. Ти, певно, змерзла? Трохи. Ви не переживайте, я вам не буду заважати. Поживу до весни, а тоді піду в ліси і луги. Там будуть гриби, ягоди, горіхи. А ви кажете, писар? Так. То запишіть мене. Христина, сім років. Пишіть. Антон покірно витягнув книгу. Перо викликало у дівчинки шалений захват. О, «У вас казкове перо? Таким пишуть казки, правда? Можна подивитися?» Потім вона віддала перо, і наче казка вже закінчилася, і зітхнула. «Ну ж, бо пишіть. Той дідусь, що показав мені дорогу, казав, аби я усе розповіла. Це зовсім не обов'язково. Чому? Бо сюди не приходять випадково. Ти не знайшла б інакше дороги, а ти довго йшла». Ні, дідусь сказав, щоб я пішла у першу вулицю ліворуч І в кінці її знайду притулок Я гадаю, що то був святий Миколай Який святий Миколай? Ви хіба не знаєте святого Миколая? Він допомагає бідним, але так, щоб ніхто не бачив Я не чув ніколи Він вам не клав під подушку цукерки? Ні Це певно тому, що ви вже старий А може він колись сюди прийде? Мала позіхнула. «Знаєш, що?» – сказав Антон. «Поговоримо завтра, а зараз підемо до бабусі Марфи. Вона нагодує тебе і покладе спати». «А яка та бабуся?» «Звичайно, не бійся». «Добре, я їй сама скажу». «Що? Ну, що я хвора. Діти ніколи зі мною не бавились, тому я рада, що їх тут нема. Ніхто не буде кидати в мене камінням. Це я тобі обіцяю». Антон узяв хрестинку за руку, і вони пішли стежкою по в порожній безлистий сад. Антон двічі озирнувся на вікно бібліотеки, ніби питав поради. Дотик маленької руки, що сховалася в його долоні, викликав майже фізичний біль. Він раптом опинився серед темних великих будинків під неприродно-жовтим небом, а біля прозорих скляних дверей побачив маленьку пост. У сутінках вона здавалася схожою на карлика. Рідкісні перехожі поквапно прибігали вулицю. Рука втомилася, тіло заніміло і ніби приросло до брудної бруківки.